Na kufurahi bilikaa illahi tabaraka wa taala. Na kufurahia kukutana na Allah subhanahu wa taala hali ya kuwa ameturidhia. Na kufurahia vile vile kuingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa taala ambayo ameiiandaa li ibadihi almuttaqin. Ameiandaa maalum kwa ajili ya waja wake wa chamungu wa ja'ala fiha minan na'im ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar Allah kajalia katika nyumba hii ambayo ni janna umniyat kulli mu'min ambayo ndiyo matamanio ya kila mu'mini ameweka neema huko ambazo jicho halijapata kuona wala masikio hayajawahi kusikia na wala haijawahi kupita katika moyo au mawazo ya yeyote miongoni mwetu ndugu katika iman unwani ya hotuba yetu ya leo itakuwa buyutun fil imtalik buyutan fil miliki nyumba katika pepo tengeneza mazingira ya kumiliki na kupata nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaamini kila mwenye kujibidisha kufanya ibada akaishi katika maamrisho ya Allah akajiweka mbali na makatazo ya Allah malengo yake ni kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kaifa tamliku buyutam fil janna ni vipi utamiliki majumba katika janna? Dugu zangu katika imani katika maisha haya tunayoyaishi ya dunia kila mmoja miongoni mwetu anapupia bali wengine inaweza ikawa ni mashru'ul umri kamil yani ni project ya umri wake wote anapambana anajikusuru anajitafuta aweze kuwa na nyumba hapa duniani hebu piga taswira ya mtu ambaye sehemu kubwa ya umri wake amepambana angalau aweze kumiliki nyumba Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikisha akajenga nyumba nzuri tu kulingana na vile alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa amekaa kwenye nyumba yake anafurahi ana na familia yake nyumba ambayo muarradhun zawal, la mahal kwa namna yoyote inawezekana project yako hii ya umri mzima ambayo umehangaikia kwa kuwekeza kwa kukopa kwa kuwazima kwa kuomba mpaka ukaweza kuwa kwamba na weu una nyumba inaweza nyumba hiyo ikakutwa na janga lolote katika majanga Eiza ikachukuliwa na kimbunga au ikachukuliwa na tetemeko la ardhi kisha ikaondoka na kama sio kwa namna hiyo basi wewe utaondoka utaiacha nyumba hiyo la mahala kwani Allah Jalla waala anatwambia katika Qur'an aina ma takunu yudrikkumul maut wala kuntum fi burujin mushayyada popote mtakapokuwa muda unapofika mauti atakudirikini hata kama mtakuwa katika majumba marefu yaliyojengwa imara yana ulinzi lakini mauti muda ukifika yatakuchukieni Ndugu zangu katika imani ikiwa hali ni hiyo na haya ndiyo maisha tunayoyaishi hapa duniani tunawekeza ndani ya muda mrefu na wengine katika namna isiyokuwa sahihi ilimradi tu kwamba na yeye ahesabike ana nyumba katika katika mtaa, katika mji. Na pengine iwe nyumba yake ni bora kuliko nyumba za watu wengine, lakini hayo ndio yanayokwenda kutokea. Aidha itaanguka, itaharibika au wewe utaondoka uiache. Kwa nini tusifikirie kumiliki nyumba? ambayo mjenzi wake ni Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehma nyumba ambayo ukiingia hauwezi kutoka tena nyumba ambayo neema zake kwanza mjenzi wake ni Allah mapambo yake ameyaweka ya Allah na neema zake ameziandaa mwenyewe Allah kwa ajili ya kuwafurahisha waja wake walioishi katika utaratibu waliotaka mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala nyumba ambayo laysat kabuyuti dunia. sio kama nyumba za hapa duniani mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametutajia kidogo katika sifa ya nyumba hizo za peponi pale aliposema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi wa hasanahu al anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama inna fil ghurafa inna fil jannati ghurafan hakika katika janna pana ghuraf na hizi nyumba za peponi allah jalla wa ala amejitaja kwa wasifu tofauti tofauti mahala pengine anaziita ghuraf mahala pengine anaziita ni kusur mahala pengine anataja ni khiyam mutanawia za kila namna sa mtume anasema inna fil jannati ghurafan tara zuhuraha min butunha wabutunu butunha min zuhuriha Nyumba hizi ukiwa ndani unaona nje na ukiwa nje unaona ndani lakini watu waliomo ndani ya nyumba hizo kwa jinsi Allah Jalla waala alivozitengeneza kwa ukubwa wake la yakadu yara baadhuhum baadhah Hawakaribii watu kuonana kwa ukubwa lakini wako katika nyumba moja Ndugu zangu katika iman Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam Yadhkuru lana shay'an min na'imil janna wa naimi ahli al Anatutajia kidogo walau kututia shauku kuhusiana na ne neema za peponi Inna fil ghurafan. Hakika katika janna pana ghuraf, vyumba. Hapa vimetajwa kama ni vyumba. Vyumba hivi yura batinuha, au butunuha, min dhuhuriha. Watu wakiwa katika vile vyumba waliyomo mle ndani wanaona nje. Wa dhuhuruha min butuniha. na wale walioko nje wanatazama wanaona ndani. الله عليه وعلى اله وسلم كذلك في حديث يا ابي موسى الاشعريه رضي الله عنه وارضاه حديث متفق عليه توم ان للمؤمن في الجنه لخيمه حقيقه المؤمن جعلنا الله واياكم من المؤمنين حقيقه المؤمن في الجنه لخيمه الله جل وعلا اتمها هما minal hema hilo material yake limejengwa kwa lulu kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam tuluha mila urefu wake kwenda juu ni maili 60 shurahu wakasema maili moja ni elfu sita. ambayo ni takriban Kilometa mia na themanini urefu wake kwenda juu na upana wake kadhalika hapa duniani wenye pesa zao wakijenga majumba marefu tunasikia kuna ghorofa 200 ghorofa 300 la yatasawwaru bal wala yumkin kwamba mtu akajenga nyumba ambayo kilometa na themanini urefu wake haipo sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatutajia urefu wa jengo hili kisha akasema lilmu'mini fiha ahalun atapewa mu'mini, aliyeruzikiwa nyumba hii na hema hili Allah jalla wa ala atampa wake wengi yatufu alaihimu almu'min fala yara ba'dhuhum ba'dha anawazungukia muumini kuwazungukia wake zake fala yara ba'dhum ba'dhan hawaonani wao kwa wao ndugu zangu katika iman hadha shay'un min naimi janna hii ni kidogo katika mambo aliyotutajia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na neema za peponi Fakaifa tamli tamliku baitan fil ni vipi utamiliki nyumba utamiliki hizi khiyam hizi kusur kaifa tamliku baitan fil janna utawezaje kumiliki nyumba katika janna ndugu zangu katika imani mwenye kutaka kumiliki nyumba hizi ziko sababu na sababu muhimu ya kwanza kabisa ta tahqiqu ta ni kusimama katika tauhidi ukajiweka mbali na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ukatambua kwamba wewe ni mja umeumbwa yuko aliyekuumba amekuleta duniani hapa akadhamini riziki yako akadhamini mambo yako yote kwa lengo moja tu ili upate kumwabudu na kumpwekesha na chochote kile. Hii ni sababu ya kwanza ya kuzipata nyumba katika janna. Tahqiqu at-tauhid wal ala ta'ati Allah na kusimama katika toaa ya Allah tabaraka wa ta'ala Ndiyo Allah jalla wa ala akitupa bishara kwa wale walio katika tauhidi na katika toaa ya Allah Allah jalla wa alana wa tabishara wa kiva wapo hapa duniani innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaiika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru <coughs> hakika wale waliyosema muola wetu ni Allah sio walisema kwa maneno hakka kwa walisimama katika tauhidi wakatambua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala Waliyosema Mola wetu ni Allah. Thumma istaqamu kisha wakawa na istiqama katika toa ya Allah. Sio wenye kubadilika badilika. Ibada zao sio za msimu. Hawachanganyi mambo yao na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Istaqamu ala tawhid wa istaqamu ala ta'ati Allah. Tatanzalu alaihimul malaika. Allah huateremshia malaika wakiwapa bishara alla tahafu pale wanapoondoka duniani allah anawapa bishara kupitia malaika msiwe na hofu mnakoelekea ni salama wala tahzanu wala msihuzunike kwa hivi mlivyoviacha duniani kwa sababu mnavyoviendea ni vikubwa kuliko mlivyoviacha wa abshiru janna kisha kuweni na bishara ya kuipata janna alladhi kuntum tuadun إلى جننه مايو مولا وينه قال الله عليه واله وسلم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواليه اما بعد ايها المؤمنون عباد الله اتقوا الله وعلموا ان من اسباب الحصول على بيوت في الجنه حسن الخلق والصدقه وقيام الليل وكثره الصيام مiongoni mwasababu za kumiliki nyumba katika janna baada ya kuwa umetekeleza aqida iliyokuwa sawa baada ya kuwa umesimama katika tauhidi baada ya kuwa umekuwa na msimamo katika toa ya Allah husnul khuluq ni kujipamba na tabia njema jambo ambalo imekuwa ni janga kwa waislamu jambo ambalo imekuwa akhlaqi zetu haziendani na ibadati zetu kana kwamba havina mahusiano ndugu zangu katika imani Mtume sallallahu alayhi wasallam katika moja ya hadithi amejelea kana kwamba jukumu la risala nzima aliyokuja nayo ni tabia inna ma buithtu li utammima makarimal akhlaq Haki ka si vinginevyo nimetumwa kutimiliza tabia zilizo kuwa njema kwa hiyo tabia njema kwa Muislam ni moja katika malengo ya kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Tuko wapi na tabia njema? Lakini as -sadaqa. Kuwa na huruma kwa waja wa Allah. Kuwa ni watu wenye tabia ya kuahurumia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwasaidia wanyonge, madhaifu ambao kupitia wao ndiyo tunapata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala wa qiyamul layl wa kathratu hadithi niliyoitanguliza mtume alipotaja hizi ghurafu katika janna faqama arabiun faqal liman hiya ya rasulallah mtume alipotaja hii hali ya nyumba na hizi khayma miluluah katika janna Bedui mmoja akasimama akauliza Rasulullah liman hii nyumba hizi za kifahari ni za nani ya Rasulullah mtume akasema liman ataba al-kalaama wa at'ama at'aam wa adama as-siyam wa sallaa bil-laili wan-naasu niyam hawa ndio wanastahili kuzipata hizi khiyam na ghuraf na kusur akasema mtume sallallahu alaihi wasallam liman ataba al-kalaam haya maandalizi mazuri aliyoandaa Allah Subhanahu wataala Ta'ala katika janna maghorofa haya makubwa makubwa liman ataba al -kalam. ni kwa wale ambao wataishi katika dunia hii maneno yao ni mazuri sio matusi sio kusengenya sio kutukana liman ataba al -kalam. sio uzushi kwa mtu ambaye atakuwa na maneno mazuri wa atyabul al kalam ala al-itlaq tauhidullah la ilaha illa allah hili ndiyo neno lilikuwa bora na si mujarrad ukilitamka ukaliishi ukaelewa maana yake ukaishi kwa mujibu wa la ilaha illa allah liman ataba al kalam wa at'ama at'am na akawa ni mwenye kuwalisha watu wenye njaa Ndiyo allah ameandaa malipo hayo wa akthar siyam akakithirisha kufunga kwa ajili ya kuitengeneza nafsi yake wa qama bil-layli niyam na akasimama usiku kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa watu wamelala haya ni majibu ya mtume sallallahu alayhi wasallam akimjibu huyu bedui aliyeuulizia liman hiya ya Rasul Allah hathihi al Haya mahema unayoyazungumza Mtume sa Salla Allahu Alaihi yenye urefu wa kilometa moja na themanini kwenda juu yenye mapambo na neema nzuri nzuri kama hizi nani. ni kwa ajili ya watu ambao atwab al ana maneno mazuri ndugu zangu katika imani eneo hili la maneno tuchukweni tahadhari wengi tutaangamia ilim yerhamna Allahu bi kama Allah hakutuhurumia kwa huruma yake tutaangamia amehusia mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusuni mizetu man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran liyasmut ukitaka salama unamuamini Allah kwamba yupo unaamini siku ya mwisho ipo utakutana na Allah chunga ulimi wako sema maneno yaheri kama huna nyamaza yonee huruma nafsi yako lakini kuna watu hadahumullah ni watu wa maneno mpaka wanajulikana hivyo na wao wanaona kuwa ni fakhri ni hatari ndugu yangu hilo ni daftari lako unalijaza na uelewe ya kwamba maneno yako ni sehemu ya matendo yako na yanarekodiwa inna nahnu nuhyi almauta wanaktubu makaddamu wa atharahum Allah na tukumbusha kurejea kwake. Hakika tutawafufua waliokufa na tunasajili yale ambayo wametanguliza katika matendo yao na athari za matendo yao. Ndugu zangu katika imani, tuzionee huruma nafsi zetu. Tuchunge ndimi zetu. Lakini tutambue kwamba sisi ni waja tumeletwa hapa duniani kwa malengo maalumu, Ushughulike na lile ambalo ndilo lengo la kuwepo kwetu hapa duniani. Haya mengine tuachane nayo. Kila mmoja ataulizwa kuhusu nafsi yake. Hakuna atakayeulizwa habari ya fulani wallahi. Utaulizwa kuhusu nafsi yako. Ikiwa kuna kuulizwa falnu'iddu lis'ali jawaban. Ala wasallu ala nabikum haithu amarakumullahu bidhalika haithu qala